Ni sawa kwa kufungua kwa baadhi ya nyudhuru ambazo kwamba zinazofatilia Ama nyudhuru ya kwanza ambayo kwamba alihitaja Sheikh anasema almarabu al madharu Ni maradhi, ugonjwa na utuuzima pia vile vile. Anasema fayajuzu lil-maridh lil alladhi yurja bur'ahu al-fitru. Kwa hiyo inajuzu kwa mtu ambaye kwamba aliyemgonjwa mgonjwa huyu ambaye kwamba yuwatarajiwa kupona au ni mgonjwa ambaye kwamba ana matumaini kwamba atapona. yale maradhi yake si kuendelea ni maradhi ya kupona anasema faidha baraa wajaba alaihi qada al lati aftaraha sasa mgonjwa kama huyu atakapopona basi inawajibika kwake yeye kuwa ni mwenye kuzilipa siku ambazo kwamba alizofungua wakati akiwa mgonjwa li kaulihi taala kwa kauli ya allah subhanahu wa taala ayyaman maududat siku ambazo kwamba ni za kuisabika yani hizo siku 30 au 29 ni siku chache ambazo kwamba ni za kuisabika faman kana minkum maridwan basi kuwa katika nyinyi ni mgonjwa au ala safarin fa min ayamin ukhra awe ni mwenye kuzilipa siku kama zile katika masiku mengine ambayo kwamba yaliomo nje ya ramadhani. Wakauluhu ta'ala na anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hili, faman shahida shahra yoyote ambaye kwamba atakayeshuhudia mwezi huu mwezi wa ramadhani falyasum awe ni mwenye kufunga. Wa man kana maridhwan na atake kuwa mgonjwa au ala safarin au ambaye kwamba takayekuwa katika safari fa'idatun min ayamin ukhra awe ni mwenye kuzilipa siku zile atakaporejea kutoka safari yake au atakapopona nje ya mwezi wa ramadhani ahbabi alkiram tumesema faman shahida minkumushhara atakayoshuhudia mwezi wa ramadhani hapa kauli hii imekuja kwa kushuhudia kihali, wala sikushuhudia kiru'ya kimacho kwa kutazama la bali yoyote ambaye kwamba atakayefikiwa na mwezi huu wa Ramadhani basi na awe ni mwenye kufunga ahbabi alkiram walmaradhu alladhi yurhasu ma'ahu fil fitri maradhi ambayo kwamba yaliyosamehewa au yaliyopewa ruhsa ya mtu kuwa ni mwenye kufungua ndani ya Ramadhani Huwa ni maradhi yashuqu ala almaridi siami bisababihi. ni maradhi ambayo kwamba yanampatia yule mgonjwa matatizo maradhi ambayo kwamba yanamuingiza yule mgonjwa ikiwa atasu, atafunga basi yanamuingiza katika matatizo na yanampi, yanamuingiza katika hali ambayo kwamba iliyo mbaya kwa huyu mgonjwa basi huyu ndo ambaye kwamba ametolewa ruhusa <coughs> ya kuwa yeye atakuwa ni mwenye kufungua katika Ramadhani sio homa ndogo ndogo wala siyo, siyo maradhi ambayo kwamba hayana diki ndani yake amma almaridhul ladhi la yurja burahu amma mgonjwa ambaye kwamba hatarajiwi kupona yani mtu ana maradhi lakini yale maradhi yake yakawa ni maradhi ambayo kwamba hayatarajiwi kwamba yatakuwa ni maradhi yenye kupona abil ajizu ani siami ajazan mustamiran, kal au mtu ambaye kwamba amefika katika hali ya kushindwa hawezi kabisa kufunga kama vile tuseme mtu mzima mtu mzee ambaye kwamba miaka yake imekwenda ambaye kwamba hatarajiwi hali ile itaondoka bali hali ile huani yenye kuendelea kila umri unaposonga basi hali yake inazidi kuwa mzito mzee kama yule basi fa yuftir mtu kama yule atakuwa ni mwenye kufuturu atakuwa ni mwenye kufungua katika ramadhani wala yajibu alaihi alqaa wala haiwi ni wajibu kwake yeye kuzilipa zile siku ambazo kwamba alizofungua fa innam mtu kama huyu kile ambacho kwamba atakachofanya au kile ambacho kwamba anacholazimika kufanya basi atalazimika kuwa ni mwenye kutoa fidia mtu ambaye kwamba ni mzima yani mtu mzee ambaye kwamba umri wake umekwenda amefika katika hadi ambayo kwamba hawezi kufunga kwa sababu ya hali yake umri wake na hali ya mwili wake yani siha yake au mgonjwa ambaye kwamba mgonjwa huyu hatarijiwi tena kupona yale yani maradhi yake sasa ndiyo yamekuwa kidonda sugu unaona basi hawa Hawatakuwa ni wenye kuzilipa siku zile wana ruhusa ya kufungua ndani ya Ramadhani na hawatakuwa ni wenye kuzilipa siku zile bali kitu ambacho kwamba kinacholazimika kwa watu wawili hawa itakuwa ni kutoa baada yake badala ya kufunga le'anna Allahu 'azza wajalla jalla ja'ala al-it'amin muadilan lis-siyami hina kana takhiri bainahuma kwa sababu Mwenyezi mgu Subhanahu wa Ta'ala, yani hukmu hii wanawazuone walichukua, kwa sababu Mwenyezi mgu Subhanahu wa Ta'ala alifanya ile kulisha, kulisha nani? Kulisha maskini. Ikawa ni badala ya kufunga, inaingia mahala pa kufunga. Naam, wakati watu walipope, walipopewa Ikhtiari yani walipewa kuchagua baina ya kufunga na kulisha maskini. Fi awali ma furidha Ramadhana, fi awwali ma furidha siyama Mwanzo mwanzo wakati somi ilipofaradhishwa basi watu walikuwa na hiari. Ima mtu alishe maskini au mtu ni mwenye kufunga. Wa antasumu khairun lakum lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba kwa kufunga ndo khairi zaidi kwenye nyinyi. Lakini kunakuwa na hiari. Mtu anaweza kumlisha maskini au weza kuamua akawa ni mwenye kufunga akajitolelea akawa ni mwenye kufunga. Kwa hivyo e, ikaja hukumu hii kwa yule ambaye kwamba hawezi tena kufunga na ile hali yake haitarajiwi tena kuwa ni yenye kuondoka. Yakulu al-Imamu al-Bukhari rahimahullah anasema alimamu imamu Bukhari nyezemu amrehemu wa amma ash-shaykh al-Kabir amma mtumzima idha lam idha lam ikiwa yeye hawezi kufunga faqad ataa ama anasu, anas anas radiyallahu anhu alilisha baadama kabura aaman au aamaini kwa muda wa mwaka mmoja au miaka miwili yani alikuwa ni mwenye kulisha mwaka ulimpata ramadhani ilimpata katika mwaka hali ya kuwa anas ni mzee hawezi tena kufunga bali akawa ni mwenye kulisha Ima ni mwaka mmoja au ni ramadhani saumu ya miaka miwili Ankulli yawmin miskina akawa ni mwenye kulisha katika kila siku akawa ni mwenye kumlisha masikini mmoja Wakala Ibn Abbas Allahu anhu Anasema Ibn Abbas e, za azimgu zime pamoja naye na mzazi wake fi shaykh fi shaykhil kabir wal mar'ati kabira kwa mtu mzima mwanamume na mwanamke Anasema la yastati'ani ayasuma ambao kwamba hawawezi kufunga falyut'ima makan kullal yawmin miskeenan basi wae ni wenye kulisha katika kila siku wae ni wenye kumlisha maskini fayut'imul aajiz 'ani siyami ajzan la yurja zawalihi kwa hiyo yu, kwa yule ambaye kwamba ameshindwa kufunga kabisa kwa sababu kama hizi yaani bimaradhi kana au kibar Ima ni kwa sababu ya maradhi au ni kwa sababu ya utuuzima wake asema ni mwenye kulisha ankulli yaumi miskinan nisfi saa au ni mwenye kulisha e, pishi nusu ya pishi e, min tamri ima nitende, au urz, au ni mchele au nahwiha au mfano wake min qutil katika chakula ambacho kwamba amba kinaliwa katika mji kama ule wamedharu saa sasa tuangalie mikidari ya hiyo pishi ambayo kwamba tulitaja. Anasema Sheikh Kilwani wa takriban. Yaani imma ni kilo na robo. Na haya ni masala ambayo kwamba nani yake na khilaf. Kuna baadhi ya wanazuoni ambao kwamba wamesema ni kilo na nusu. Eh, hapa tunapata Sheikh anatuambia ni kilo na robo kuli hal lakini kuwa katika usawa kabisa basi ni bora mtu kama huyu ambaye kwa kwamba awe ni mwenye kulisha e, kilo mbili na nusu ili kuzidisha katika zile katika kheri, wala si kupunguza Anasema Sheikh hadha wa insa almaridha mar na ikiwa mgonjwa na hali yake ataweza na atakuwa ni mwenye kufunga swaha siamu basi itakuwa ni yeye kuswihi somo yake kama ile ili ni jambo la kwanza tumelipa tumelipata kwa mtu ambaye kwamba ni ajiz mtu ambaye kwamba ameshindwa kufunga kwa sababu ya maradhi au ya utuzi mawake athani jambo la pili asafar jambo la pili ambalo kwamba au mtu wa pili ambaye kwamba alipewa ruhusa ni mtu ambaye kwamba aliyemo aliyomo wa safarini yani ila hapa tunapata ni safari anasema sheikh Fayubahu yubahu lil musafir alfitri Alfitru fi Ramadhani. Kwa hivyo imejuzu na imetolewa ruhusa kwa mtu ambaye kwamba ni musafir kuwa ni mwenye kula katika Ramadhani. Wayajibu alaihi al lakini ni wajibu wake kuzilipa siku kama zile atakapotoka katika safari yake. La ta'ala kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aya ambayo kwamba amba tulitangulia kuzisema. Nasema Mjeezimu subhanahu wa ta'ala. Fa kana minkum maridwan aw ala safarin wa'iddatun min ayamin Kwa yule ladhayi qawma ni mgonjwa au yumo safarini basi awi ni mwenyeku lipa siku zile katika masiku ambayo qawma ni mbeleni baada ramadhani wa qawlihi faman shahida minkum shahara falyasum waman kana waman kana maridwan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra wa liqoulihi sallallahu alayhi wa sallama na qawli ya bwana mtume muhammedin sallallahu alayhi wa sallama liman sa'alahu kwa yule ambaye kwamba aliyemuuliza ani siami fi safar aliemuuliza vipi hali ya mtu kufunga katika safari mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu in shi'ta fa ikiwa utataka funga wa in shi'ta fa aftir na ikiwa utataka pia vile vile ni mwenye kufungua hapa tunazungumzia ndani ya safari wa kharaja an nabiu sallallahu alayhi wa ila makkata Aliondoka bona mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka Madina kuelekea maka Swa iman hali yakuwa amefunga si Ramadhan katika swaumu ya faradhi, swaumu ya Ramadhani. Falamma balagha al-Kadid Alipofika katika sehemu nje ya maka sasa Kadid mtume sallallahu alayhi wasallam kawa ni mwenye kufungua fa afṭara an-nas. pia vile vile maswahaba wakawa ni wenye kufungua. Wayubahu al-fitr Si safari. si safari tawil na inajuzu kufungua katika safari ambayo kwamba ni ndefu alladhi yubahu fihi qasrus sala ambayo kwamba pia vile vile imeruhusiwa mtu kuvunja eh, kupunguza ile swala ndani yake yani kuikata swala nafikiri tumeelewa hizi hukmu ya kupunguza swala swala ya raka 4 ukaiswali okay, raka 2 naam kwa hivyo safari kama hii ambayo kwamba kwako inajuzu kupunguza swala basi pia vile vile ndo safari ambayo kwamba inajuzu wewe kwa ni mwenye kufunga Wahua ma wa huwa ma yukadaru bi 84 mailan. na ni safari ambayo kwamba inakadiriwa ni maili 48 Hiwali 80 sama kilometra pia vile vile wanatuambia iwe ni mita 380 e, kwa hivyo ikiwa ni safari kama hii iliondefu basi kwako kwa inajuzu kuwa ni mwenye ku kufungua katika siku kama ile ukiwa safarini wasafarul e, mubihu lilfitri na safari ambayo kwamba inayojuzu mtu kufungua ndani yake fi ramadhan katika somo ya ramadhani huwa safaru mubah ni safari ambayo kwamba ni ya halali. Lazma tujue kwamba kuna safari ambazo kwamba ni halali na kuna safari ambazo kwamba ni za haramu. Azijuzu. Fa kana safarul ma'siyah ikiwa ni safari pengine ndani yake mtu amekusudia kwenda kufanya maasi au safari yenyewe ime imekusudiwa misingi yake ni maasi au safaran yura, au safaran yuradu bihi tahayuli ala alfitri au safari makusudio yake yani mtu ameamua kufanya hila tu maadamu ni mwezi wa ramadhani basi mimi nafunga safari ili nisiwe ni mwenye kufunga shekha anatumbia lam yabihu lahul fitr safari kama hii haiwi ni yenye kufaa wala hairuhusiwi mtu kuwa ni mwenye kufungulia safari yenyewe haifai sasa vipi wewe utakuwa ni mwenye kujipatia nyudhuru kwamba wewe ni miongoni mwa watu ambao kwamba waliosamehewa wa in sa musafir na turudi kwa msafiri sasa wa safari ambayo kwamba ni halali ikiwa msafiri kama huyo taamwa kufunga anatwambia sheikh sahha sawmuhu somo yake itakuwa ni yenye kuswihi naam yeye ni msafiri lakini akawa ni mwenye kuonelea mimi na safari yangu wacha niwe ni mwenye kufunga safari yake itakuwa ni kuswihi fe hadithi anas bin anhu kwa hadithi ambayo kwamba ee imetokana na Anas radhiya radhihi anzi mungu juu yake anasema kuna nusafir ma'an nabiy sallallahu alayhi wasallama tulikuwa tunasafiri pamoja na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama falam yubha falam yubas yu saimu ala al, ala al wala hatukuwa ni wenye kulaumiana mwenye kufunga mlaumu mwenye kufungua wala al-muftar ala wala mwenye kufungua hakuwa ni mwenye kumlaumu mwenye mwenye kufunga yani safari ambayo kwamba ni ya kueleweka hakuna kulaumiana kumaanisha hili ni jambo ambalo kwamba liko katika hali ya usawa Ima utafunga au utakuwa ni mwenye kufunga Walakin. lakini bi sharti alla yashaqqa soum. fi lakini sharti ni kwamba asiwe isiwe ile swomu itamlemea mtu kwa sababu yuko safarini naam mwenye kufunga asiwe atalemewa kwa sababu ya ile safari yake fa inshakka alayhi ikiwa itakuwa ni mashaka juu yake au adhara bihi au ajitafutie madhara kufunga katika safari falfitri falfitru fi haqqihi afdal mtu kama huyu niakuwa ni bora awe ni mwenye kufungua akhadhan biruksa awe ni mwenye kuchukua ruksa ambayo kwamba iliyotolewa le anna nabiyyu sallallahu alayhi wasallama kwa sababu mtume rehema na amani zimshukie yeye raas alimuona mtu katika safar raafis safari raa rajulan alimuona mtu katika safari iman akiwa amefunga kadhullila alaihi min shiddatil har mtu kama huyu amekuwa ni mwenye kulemewa mpaka akawa ni mwenye kutafutiwa kivuli ah ha? naso haulahu na watu wakawa ni mwenye kumzunguka mtu kama huyu fakala Allahu alayhi wasallama mtume akawa ni mwenye kusema laisa min birri Siyama si safari safar siyo katika wema kufunga katika safari Hakulu qauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu Fa innahu huwa <coughs> al-gaffurur rahim athalith jambu la tatu al-hayd wa an ni kwa mwanamke anapopatwa na hedhi na nifasi Walmraatu allati ataaha alhayd nifas kwa mwanamke ambaye kwamba aliyejiliwa na hedhi au nifas, ni damu ya mwezi, nifas damu ya uzazi. Anasema toftir, mwanamke kama huyo anakuwa ni mwenye kufungua fi Ramadhani wujuban, kisha inakuwa ni lazima kwake kufungua. Hana choice mwanamke kama huyo bali anakuwa ni mwenye kufungua kisha anasema wayuhramu alaiha sawm inaharamishwa juu yake som wakati hali kama hii wala uswa mat lam yasih na hata ikiwa atamua kufunga basi lam yasih minha aiwe ni yenye kusuhi somu yake kama hile li hadithi ya abi sa'id alkhudri katika hadithi ya abi sa'id alkhudri radiyallahu anhu anna nabiyye sallallahu alaihi wasallama qala bwana mtume alaysa idha haabat lam tusalli wala mtasum tume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyokuwa ndefu. akiuliza je mwanamke huyu anapokuwa katika hali ya hedhi naam au nifas lam tusalli walam, walam tasum hawi ni mwenye kufunga na hawi ni mwenye kuswali yani zile zinakomeka fadhalika basi hilo min nuqsani diniha basi hayo ndio katika mapungufu ambayo kwamba yaliomo katika katika dini yake mwanamke yani kuna kipindi fulani mwanamke anakuwa ni mwenye kuzuiwa yani anakuwa ni mwenye kuzuilika katika kutekeleza mambo ambayo kwamba yanahusiana na dini wayajibu عليها القضاء lakini mtu kama huyu au mwanamke kama huyu basi inakuwa ni wajibu kwake kuzilipa siku kama zile liqawli Aisha allahu anha kwa kauli ya Aisha radhi zamizimgu ziwe pamoja naye asema kana yusibu nadhalika tulikuwa tukipatwa na hali kama hiyo yani hali kama hii ilikuwa ikitufikiria fa'umaru biqada'i ssaumi na tukiamrishwa kuwa ni wenye kulipa sswaum wala nu'maru biqada'i ssalati wala hatukuwa ni wenye kulazimishwa katika kulipa ile swala swala tayari shapita yeni ruhusa mjeezimu subhanahu wa ta'ala mitoa ni rahma ya mjeezimu subhanahu wa ta'ala lakini sawm ana Aisha Allahu anha akuelezea kwamba walikuwa wakiambiwa som wawe ni wenye kuilipa haya ni masala ya tatu ambayo kwamba tumeyataja ama jambo la nne arabi jambo la nne alhamlu waradhaa ni kuleku kuja uzito na kunyonyesha Falmar'atu falmar'atu itha kanat hamila kwa mwanamke atakapokuwa na ujauzito au murdian au ni mwenye kunyonyesha wa ala nafsiha akawa ni mwenye kuchelea ile nafsi yake akawa ni mwenye kuogopea nafsi yake au waladiha au akawa ni mwenye kumuogopea yule mwanawe bisababi sawmi kwa sababu ya kufunga yani akaogopa nikifunga nitasababisha madhara ima kwangu mimi au nitasababisha madhara kwa mtoto wangu jazalahal ina inakuwa inajuzu kwake yeye mwanamke kama huyu kuwa ni mwenye kufungua lima rawahu Anas radhiyallahu anhu kwa hadithi ambayo kwamba imetokana na Anas qala anasema Anas radhiyallahu anhu Ala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam amesema bwana mtume rehema na amani zimshikie inallaha wadaa anil musafiri shatras shatras salaa Mziungu subhanahu ta'ala Ameeka kwa msafiri kuwa ni mwenye kupunguza sala yake kuinua ile sala nusu wasome na pia vile vile kuwa ni mwenye kuchelewesha soma yake yani akawa ni mwenye kula na kufunga baadaye anil habla anil hubla walmurdi' as basi kwa mwenye kunyonyesha na kwa mwenye ujauzito inakuja katika somi yani ruksa hii inakuja kwa somi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ambayo kwamba ni mustafa alaihi alhamil na yule ambaye kwamba ni mwenye uzito atakuwa ni mwenye kulipa walmurdi' na pia vile vile mnyonyeshaji Makana an lati aftaraha katika siku ambazo kwamba alizofungua yani zile siku hakufunga atakuwa mwenye kuzilipa Wadhalika in Ala nafsi, ala 'alā na hapa ni ikiwa atachelea nafsi yake yani mnyonyeshaji akachelea nafsi yake kudhurika au kudhoufika au mjamzito akachelea nafsi yake kudhalilika na kudhoufika. fa in ikiwa atakuwa ni mwenye kuchelea, alhamil mjauzito ma'dhalika ala janiniha hajicheleei mwenyewe hajiogopei yeye mwenyewe bali yomuogopea yule mtoto wake kile alichokibeba katika tumbo lake awil murdhiu ala radi'iha au mnyonyeshaji akamchelea mtoto wake sasa tena hofu haiko kwake Bali yuwamogopea yule mtoto wake anamnyenyesha anasema mimi nikifunga sasa maziwa yatakatika huyu mtoto wangu atadhaufika mtoto wangu atakosa maziwa na hali kama hii Anasema ata'amat ma'al qadaa an kuli yawmin miskina basi atakuwa ni mwenye kufungua katika siku ile lakini pia vile vile atakuwa ni mwenye kulisha naam na kuilipa siku kama ile liqawli ibn ibn Abbas radhiyallahu anhumah nahii ni kauli ya ibn Abbas za yuazim ziwe pamoja naye na mzazi wake anasema almurdhiu walhubla idha khafat ala auladihihma aftarat Ikiwa nyoneshaji na mjamzito amechelea wamechelea watoto wamechelea watoto wao anasema wanakuwa ni kufungua na wanakuwa ni wenye wa wanakuwa ni wenye kufanya nini kuwa ni wenye kutoa fidia katika siku kama ile hii ni ikiwa watachelea watoto wao bali hawajichelei nafsi zao wenyewe halkadhalika mas'ala yana khilaf ndani yake na sisi tumechukua kama alivyo tuelezea asheikh salih ibn abd muhammad na haya ni ya hambali yani ya imamu hambali ndio kwamba uh, yanatuelekeza huku anasema sheikh tukimalizia fatalakhas min dhalika anna asbab anna asbab al-mubiha lilfitri arbaa anasema sheikh tumepata mwisho wake kwamba zile sababu ambazo kwamba ni za usawa kufungua ni sababu nne sababu nne anasema as ya kwanza ni safari kama tulivyotaja wal marad na maradhi ugonjwa kama vile tulivyoelezea wal haib wa na hali ya wa, wanawake wal khawfu min hilaki kama fi hamil wal na pia vile vile kuchelea kupata madhara au kuangamia kutu, kwa sababu ya kufunga kama kwa mtu ambaye kwamba ni mjia mzito na mtu ambaye kwamba ni mwenye kunyonyesha kawa ni mwenye kuchelea hali ya madhara kumpika basi hii pia imeingia katika ruhsa za kuwa ni wenye kufungua ala hali na najua wengi tunajiuliza maswali na hili swala nafikiri hata katika ramadhani iliyotangulia tumkoni mwenye kuulizwa ya kwamba je mimi ambaye kwamba ne kazi ngumu kazi hii inanilemea hukumu yangu ni vipi katika somu. tuelezeea kwamba kauli ambayo kwamba ni yenye nguvu ni kwamba mtu huyu yuko miongoni mwa watu ambao kwamba wanatakiwa kufunga mtu ambaye kwamba amezidiwa na kazi yake wanawazuoni wamekwenda kusema mtu huyu hajaingizwa katika orodha ya hawa watu ambo kwamba wanatakiwa kufanya nini? Anatakiwa e, wamepewa ruhusa ya kufungua. Siwa tutapata badhi ya wanazuoni ndiyo wametoa ruhusa hii lakini jumhur au wanazuoni wengi wamekwenda kuiondoa ruhsa hii kwa mtu ambaye kwamba kwa amba ni mwenye kazi. Kama e, Said Sadiq ukiangalia katika kitabu chake cha fikhu sunna tunapata ametoa ruhusa kwa mtu ambaye kwamba ni mfanya kazi anafanya kazi ngumu ehhe wengi mara nyingi huuliza mjengo kazi ya mjengo na kazi ya usogi beba magunia na hali kama hii illa la yukalifu Allah nafsan illa wasaaha eh Mnyezimu Subhanahu wa Ta'ala nafsi illa kwa kila ambacho kwamba inachoweza nafsi kama hii mathalan katika kazi yako kazi ni ngumu we unatakiwa kufunga Umeingia kazini umekuwa ni mwenye kulemewa. Naam, unaona mwisho mimi na ni mwenye kuangamia. Basi utaingia katika katika hali kama hii ya hamil, ya mtu ambaye kwamba ni mzito na mtu ambaye kwamba ni morwe. ambaye kwamba ni mwenye kunyonyesha, ambaye kwamba anachelea nafsi yake. Naam, lakini ruhusa haiko kwa kwa umumu pengine wa zile kazi, lakini individually. Naam, ikiwa matatizo ya tatokea hali ni kama hii basi mtu kama huyu hukumu yake anaingia kwa wale ambayo kwamba ni ajiz wa kuimaliza siku kama ile na itakuwa ni yeye yake kuilipa siku kama ile baada ya Ramadhani na siku zingine atakuwa ni mwenye kufunga. <clears throat> uh, kuna swali ambalo kwamba liliwahi kuulizwa kwamba nini nilikuwa na safiri Si safari ndefu sijaingia katika hukumu ya musafiri Naam. Um, lakini katika ile safari yangu nilipokuwa ndani ya gari nikawa najisikia vibaya mpaka mwishowe nikawa naumwa na chembe cha moyo na nikawa ni mwenye kutamani lau kama hapa ndani ya gari ningekuwa na maziwa ningeyanywa unaona swali kama hili uh, tunasema kwamba pia vile vile katika hali kama hii inaingia moja kwa moja kwa mtu ambaye kwamba amefika katika hali ambayo kwa mba ni ajidi ya kushindwa kuikamilisha soma yake kama ile maadamu imefika katika hali ambayo kwamba unaona unakwenda kuangamia basi ruhusa inatoka katika hali kama ile na ndio maana tukasema hata mgonjwa ni mgonjwa ambaye kwamba maradhi yake yanafanya nini yana mashaka ndani yake Ila imepatikana maradhi safari na hali zingine lakini ile illa ndani yake kuwe na mashaka yale mashaka ndio ambayo kwamba niye kuangaliwa wallahu a'lam a'udhu billahi minash shaytanir rajeem innallaha melikettabi salluna على nabi ya أيها amanu sallu 'alayhi wasallimu tasliman allahumma salli 'ala muhammadin wa 'ala ali muhammad kama sallayta 'ala ibrahim wa 'ala إبراهيم ibrahim على محمد 'ala muhammadin wa 'ala ali muhammad kama barakta 'ala wa 'ala إنك حميد مجيد ورضى الله من اربعه الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه من صحابه رسول الله اجمعين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت, انت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار اللهم سهل لنا مما نريد وانجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف انك على كل شيء قدير وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وعلى